Декольте Тепер кохає іншу Жора Покинув лорочку свою Навіщо ж я, сумує лора Пускала в пазуху змію Безробітні Лежить синок Вигріває спину проти сонця А на нього мати сумно дивиться З віконця Лежиш, каже, байдикуєш Коли ж скажеш годі «Он, Микола, твій ровесник, робить на заводі. Батько дуже ним гордиться. І мати ходить горда. Він недавно на роботі встановив рекорда. І портрет його на дості, там, де люди кращі. І відпуття він проводить, як усі трудящі. Того літа в то їздив, цього літа знову. Прислав звідти батькам своїм картку кольорову. Загоряє на пісочку. Відно хвилі сині. А тінь каже, я не гордий». Полежуй на глині. Дівоча логіка. Хвалилася одна, дівиться так. Любив мене поет, шикарний холостяк. А що він написав? Подружка запитала. Та я його дурних поезій не читала. То звідки знаєш, що вони дурні? Бо він не оженився на мені. Недогадлива мамуня. Дівка ніжиться у ліжку, в матері питається, «А чого то наша кицька часто потягається? І чого так чепуриться, умиває ротика?» Мати каже, «Мабуть, киці хочеться до котика». «А чого ж і я, мамуню, часто потягаюся? Може, спатеньки ще хочеш?» «Ні, я висипаюся. То з якого ж тоді дива ти розпотягалася?» «Ех, мамуню, як про кицьку, то ти догадалася!» «Гарно бути молодою!» «Ой, як гарно, добрі люди, бути молодою! Особливо, коли любиш хлопця з бородою! Я до нього пригорнуся, в карі очі гляну, ти сьогодні їв маленький кашу і сметану, потім їв ти борщ зелений, потім пив компотик, а миленькі очі мружуть, мов, ласкавий котик. Як ти, Люба, догадалась? Звідки ти взнала? В тебе, милий, вся ця їжа в бороді застряла. Про моду і погоду На вулиці мовив дядько знайомій дівиці. Такий холод, а ти скачеш у куцій спідниці. А та каже, треба знати жіночу природу, видивитись на погоду, а жінки на моду. Прочарить в очі. «Як скоріше вийти заміж?» Це хвилює всіх дівчат. «Я, як парубок колишній, можу дати ряд порад. Щоб могли запам'ятати всі поради легкови, я почну їх викладати, як то кажуть, з голови. Отже, так. Яке б волосся вам природа не дала, чи русяве, чи біляве, чи чорняве, як смола». Ви його перефарбуйте у яскраві кольори, вкрийте лаком, щоб стерчало вертикально догори. Як додаток до цієї ненаглядної краси, найтемніші окуляри почіпляйте на носи, і постійно в дощі, в спеку, ви розгулюйте у них, бо пішов тепер страшенно перебірливий жених. Затягти його до захсу може дівка лиш така, що не тільки охмурячить, а й на смерть переляка. Врода, як зішивись на сходку птиці, обирать нову царицю. Грало барвами навкруг, наче цдів веселий лух. Серед птиць ходила галка, дзьоб як швайка, хвіст як палка, пір'я чорне як смола, незавидною була. Стала галка птахів смикать, та на себе пір'я тикать. Рве пір'їночки собі Жовті, сірі, голубі І зробилася такою гордо Пишною, рясною Що гукнули птахи всі Ось цариця по красі Раптовий вихор вітер З галки пір'я вирвав Видер, геть розкидав І поніс Через гору, через ліс І лишилась птаха бідна Знову чорна, жалюгідна Що на себе не тули «Не діждесься, похвали, як немає тієї уроди, що дається від природи!» «Недовговічність!» Сказав Троянді Чорнобривець, «Яка ти гарна і показна, яка ти пишна та розкішна!»